Нічого із стандартного джентльменського набору новітніх казанов. Він мовчав і дивився кудись повз неї. Тільки пальці великих, важких, по-справжньому чоловічих рук ледь помітно ворушилися, компенсуючи нерушність обличчя. За склом акваріуму кружляли парами яскраві хвостаті рибки, мабуть, вихваляючись тими хвостами одна перед одною так само, як вони люди, вихвалялися вмінням вколоти чи образити. Софія цілком здавала собі на тому, що її шпички не найкращий спосіб віддячити за вечерю в такому гарному місці на дні моря. І розуміла, чому така колюча. Надимається, мов, морський їжак, випускає хмару-чорнила, мов, та каракатиця, ще до буття не розібравши, друг перед нею чи ворог. Власне, Борис Аркадійович нічого поганого ніколи їй не зробив, його послуги завжди були вагомими і безкоштовними. А вона віддячує. «Молодець, нічого не скажеш. Чи навички втратила?» «Ще ніхто не нападає, а вже залп з усіх гармат. Рятуйся, хто може. Пірати, абордаж, полон, грабунок, гаплик». І враз збагнула. Та ж вона просто комплексує перед цим упакованим на всі сто чоловіком. Бідності своєї соромиці. Відчуває себе ні в тих, ні в сих у цьому блакитному, морському чи заморському світі, ховаючи під стіл черевички, цього разу цілі та зі слідами ремонту, сумку потерту настільки, що напрошуються неприємні запитання щодо смаку чи недбальства господині на смітнику її місце. Єдина річ, за яку сором не пече, біла блузка з мереживним коміром і бантом. За кілометр видно, що не з базару. Водночас елегантна і романтична. Олі, спасибі тобі, в дорогому магазині купована. А криси ще й випендрюється, багатством хвалиться. гарун аль чортів. Що ви, Софія Нерівну, полюбляєте? Яку ікру? Зелену? Синю? Миттю організуємо. Фрукти, банани, кокоси, пальму? Мавпу прикидається, чи справді не знає, що єдина доступна ікра для таких, як вона, зауважте, не якихось покидьків суспільства, а цілком достойних його членів, лікарів, бані, навіть викладачів медвузу, платня яких завжди викликала заздрість у всіх смертних, простих і складних, ікра кабачкова, в кращому разі баклажанна якщо сам собі, на дачі спинку погнувши, приготуєш на зиму. Наступного разу, наступного разу не буде, хоча б з огляду на те, що блузка єдина річ, в якій можна не червоніти за свої лахи в його товаристві. Наступного разу, коли я буду в Тернополі. А що вам власне робити в Тернополі? негречно перебила його Софія. В Тернополі один з філіалів мого підприємства. Роботи вистачає усякому разі на етапі становлення. Мені частенько доводиться проводити тут по кілька днів, зустрічатися з людьми. Ну, то й зустрічайтеся собі на здоров'я, а я то до чого? Нахамила подумки Софія. Полегшало. Полегшало вдвічі від того, що нахамила і від того, що не висловила цього в голос Власне, Софія Андрівна, я хотів, хотів запропонувати вам Ага, руку, серце, посаду дівчинки за викликом, шльондри, банку червоної ікри в якості гонорару Що там іще у вашому репертуарі? Хотів запропонувати вам роботу. Даруйте. Роботу, якщо це можна так назвати. Справа в тому, що ділові переговори інколи дають кращі результати, коли проводяться за столом. Я такої ж думки. Несподівано погодилася Софія, згадавши одні такі переговори, які закінчилися дуже вигідною для неї пропозицією. Ця несподівана зміна в її поведінці